پیریان دا مسله پیریان خپل قوم ته کډوا دا کله چې نبی علیہ السلام اول کې وې راته پیریان بسمانو باندې بنشو د شاوود نصیبین پیریان راجمو شون یو زېګه وون شو یو ولنه تاسو نه هیڅ دا سوځه دا چې مخ کې ومن اسمانو تفتو وکثار نه وکولہ واسی پور د زونه په شغلونه باندې دا نشانه کم کار پاره وکړي پا شه دې وې رازي زو ګرزو زاراز معلومه نبي عليه السلام بنت نخله مقام کې د سحر فرمانزو ولاردې پيريان جلالو د قران واجو اورېدو يو ولتهره خاموشه او راته کويږي چې راز دلته نه قران اورېدو نو پر سورې جن کې داری واقع بیا نه او چې کله قران اوریدل لاړو خپل قوم ته دعوتي شروع کوم لګ ساح چې قران او چې را له نیوبل ته له خاموشي قران ته وکی او کیناس چې قران اوریدل نه بیا دا قران یې غسل له خپل قوم ته رسول نه ايمن يو صفه جن راول له دا مننه او ګور اړ پیریان قرآن ته ویږي او تا کې نه خو پیریان خبره خوره او تا خوره نه پیریان له اندشوي واقعي ذکر کړي دا پیریان او دغه بیانات ذکر کړل تقريبا 40 بیاناتي یو بیان دا ویو ګورئ له به بیان ان سمينا قران اجباں ترجمه ورکه قران تا صداقت د قران دیم بیان ذکرکه اور بسی دیم کی ولا نشرکا بربنا حدا دیم بیان کی رد شلته او دریم بیان ذکرکه اور بسی دریم یاد کی و انو تعالی جد ربنا بده کنه فلو ولاد پاک لا ولاد نائب نشتا سورة مئات کے سورة بیان او انه کان یع او انه کان یقول سفون الله شیطان دې کې نه په صفات کې مشرک تا چې مشرک ډېر بيقفاله شي د الله سره نور شریک جوړي پنځم بیان یې په کوم یاد کين او انه کان رجال من په مشرکین بل جن باندې چې پیریان د الله سره شریکي شپاگم بیانی غم نمبریات کی واننو زنو کما زننتوم دارت دیف و منکرین نو دا باس بعد الموت پاندی چې دا بیاپور دا کدون انکار کی پیریانو کې پاگی رد کرلی اگی بان تنقید کئی غم بیان دی پر پسیاتو اتم کی واننا لمس سما پوجدنا کې بیان د حال د پیریانو دی مخی دراتو د قرآن نا قبل نزول قرآن چه قرآن نو راگلے د پیریان و حال سو او بیعتم بیان کی وربسی نام ایاد کی وَأَنَّا كُنَّا نَقُدُ مِنَا مَقَائِدِ په بده کې بیان د حال دی جنات و دی بعد نزول قرآن چې قرآن راگلے دی پیریان و حال سو شو او بیع وربسی نام ایاد... لسم یاد کې نهم بیان کوي لا ننظرې اشرون اووری دې منفیدارو په کېتهور د جنناته د کار کوي چې پیریان حیرانو چې منګ سوکوو لسم بیان دی یو لسم یاد کې نا منی ہونا ومننا دو ذلك کا په کې بیانو فری د في په پیریانو کې غت وډلې چې کله قران راغې پیریانو پیريانو کې ودلې جوړې شي چا ومره چا نه منه لا یو لسم بیان کړي دو لسمه یاتنا وان الناس ذننا الا نو الله في ذر بیان د عجز الجنات د پیریانو د عجز بیان دی چې دیو الله ته کمزور او او دو بیان کړي ایا جالسم کی وانالم مسمن الہدا آمنا به پد دیکھیں بیا ایمان بالقران ایمان الجن بالقران چې بيریانو په قران باندې ایمان راوړل جالسم بیان کې سوالسم یاد کين وانا من المسلمون او من القاسدون دا بیا بیانو الفریقین بعد نزول قران او مخک بیان الفریقین قبل نزول قران او دا بیان الفریقین بعد نزول قران شو بیا دیمه رکو کې رد کې د اشراک رد د شرک دعا او رد د شرک تصرف او رد د شرک علم کې اخر کې قلویه الیا اوه وحشین ماتم <تصحي> څان دا دی وکی خوړل دي پیر یاونو نه او یاږي کنه منغوري دل له قران اجابا قران ناشنام دا یو بيان شو صداقت ده کتاب یا دي ز رشدو دانه به د شیرکو او لار خي اله رشدې اصلاح طرف تام اصلاح طرف الله ار خي فامن نبی من ایمان ور دل ولن نشركا بربنا حضا شرين شركو درب سرسوكو وأنه تعالى جد ربنا دانا في دولد او يقنا لوئي عظمت درب زمن متخذا صاحب طوالا ولدا ندين والى اللح بي بي ونبچه وأنه كان يقول صفحون او شان داد و ويه با عربيو کو فزمنا فاللاماني شتتن زيات دي وسورم بيان شو نسبت دو صفات مشرکتا وان ظنن نو يقين چې نبوي پیريان انسانانو پیريان پالدارو زمو خدا خیال چټول نیکان دي وانو كان او شان دا د او سړ د پیریان نه پهنا ه په سرلو د پیانو په دومو زیاد کلو پو هم د انسانانو درره سرکش یاکس زیاد ک د انسانانو هم د پیریان درره سرکش یا پای دې را کې پیاننو ته مفو دې را کې انسانانو ته یاکس. فزادهم زیاد کو جنات هم انسانان سره ګشي یا کس زیاد کو په پی انسانان او پیريان سره ګشي دا پیريان دون سره کنه دا به انسانان نه ريده هو چې کلا انسانانو پدیمني پناوته نو دیو خیالو گچ دا خو څنګه نه لري اورې نسال کړو وان نو زنو یقینن ګمان کوو لگسنګا جتا سو غمان کو چ پورتمانی کی الله حدن سو کو دپن کی کومای په پورتمانی کی سو کو وانا لمسنا سما او یقینا من یو دیشیو داسمان دا سرا نو مندل مندل را مولیا ته دا دکشه حرسن شدیدا دچو دا کی دارانو سختنا او شوب او دلمبونا ده حال ده پیریانو دیگر کئی مخی دراتو ده قرآن نا و انا اکننا نقودو منگو که ناسوب ده اسمان نا مقایده لیسم پا غزیده که ناسوب ده پاردوری دو وکسارنه پا مجسد میلان سوک چه اس وکی دی بیا بومیزان دراشیاب رسده شغلت آران و انا لاندره و یقین منگ نفیوگوم دا ایجز پیریانو دیگر کئی اشرون وری دا چې شر دی چې را د ش دی په م کوواله یا را د ک دی په دومانې را به اسلام پردن اسلامخواان من ننسی او یکنن بعضې په منک د نکان دا حال د پرې کونو مخکې د رات د خور نه یقین بعضې په منکې د نکانانه او بعض دوونه ذلك بداننو یمونګ ډلی قيادات قداتون جملا مختلف وان الناس من غمان قوم الا النوج زلا جاء تمزور بنو الله فزماكيم ولنوج زربا وكمزور بنو الله ضربت تيخت كمن تيخت تيخت قوم لشو تقديرات هي قالان اخلاص الدين شو ناله ما منلو دا دا ایمان چې کرکې دی پهقرآن او یکنو منکله چوریدې د قرآ مان وړې پهدي پهیو من برربې سوو چېمان وړي پ خپ دررب په لاخافو بغ نهبرېږ توان نه والله را من المسلمون او باذی فمن کی تابیدار و من القاسطون او باذی فمن کی ظالمان قاسید د دا از دادونه په مراد انصاف هم راځي په مراد ظلم هم راځي دلته په مراد ظلم فمن اسلم پساو سوچ غړه کیلا کسان تہروا ورشدہ قصدیو کو دی اسلام او ار جی ظالمان دی جانم ذرا حطوا با بالانو خشا والاستقامہ علی والا طریقتہ دا بشارت کچرے ولار وې د دنیا ولار طریقاته بلار دینم کو ولار وې د خلک بلار دینم لاس خنا او مان غداقم سکلی مادی او تا مان غدا, <مان غدا کو د دیو مان دا خلک په توحید باندې ټول موحدین شه او په توحید مضبوط وې اس ګالی او ماجو تا مان غدا کو بډېرې لکه سورې ماید کې مخ تیر شیو شپږ شپې تم کې والا وقام تورات او انجیل هم دې خلکو شایا کو تورات او انجیل نو خورا به کې دره پاسه دیونه او دلان دي نه وګورا کدیو تورات انجیل شایا کو مزوب او لخصاله نقشال اللہ پاک پیشاد دن کی بندی کردی اور انہاں اقامو تورا تو لینجیل لا کلو من من تاتی ارجو لیمو دام دیسی اور اللہ استقامو لطوریقت کدی ولوڑے پلار دا توحید اس کو لیمائی توب و پریمانا اور دویو مانا چمراتی نشیر شیر تریقینا الاستقام ولا طريقه کچرولا داخ خلق بشير کو دو شرک ولې نما ده شرک پوجا خپل نعمتونه بندول لاس خينام مان قضا فهم نور غني ما دي اوتا مان قضا قوبړي خور کړيو مور به مولا اور کړيو لكمکه دیر شو سور زحرو کې تین دي سيادت کې علته ویلم کداخره ټول په کفر وردیږي نو موږ ورلا چتونه سروګو او موږ ورلا خوشالي نه متورګو موږ ته خپل دروازي دي نعمتو د کفر په وجه نه بندو ته دې ځای کیجو ولو لا یکون الناس مت واحده لجا انا لمیقور بالرحمن لبیوتین سقفا من ګر زولیو ما دای کورون لا چتون اس وینم دای ملور کړم لنبدینام زه پاراز مش کوم پجو باندې او چای چې مخ وړو د پندخ پربنان یس لو کو عذابن ساده شو ذن بغل را عذاب سختان وان المساج دلل اللهم او یقینن زینہ سجدے دا اللہ دیم مساجد آزاد سجدے آزاد سجدے دا, دا اللہ دیم زیونہ سجدے دا اللہ نو بلتے والا گئے سر دا سجدہ اللہ تا کئی نو بلتوالی سجدہ کئے نو بلتوالی ٹٹھے گئے دا, دا بانکے پلا تدو مالی حدا نو مرابلہ سر دا اللہ نسوکو یا جمعهتون ده الله دی نو مرا اول سر ده الله نسوکو پدې جمعه ته را ولرابلې زبل چغبه کې ولي وای او ناره حیدر یا ناره تکبیر یا ناره رسالت یا رسول ول بل چغبه وای ولي بکه بدره مات کې وانه لما قام عبد الله شان داري کل چودري دو بنده الله شرابالي الله زرا قادو یکون نالی لبدا شدا خلق قادو نیزیو چی شوی پدما نیرا پند لبدا پدما نیرا پند شوی نبی علیہ السلام چی بیان کون نو مکیوالا پا نبی علیہ السلام را پند شو یرو بے چی دی بیانو نکی او یا را پند شوی پدما دو جی شوقنا بایان د قرآې چې اوې دو نو شوخ دوجې راون شو مرراتېې پیانې بیا کادو کووننا ن چې ش پان پهمانې را پ د شو نام یا نې چې شي مکی والله پهمانې را پ د پااره دی راړو دی او دریمانه دام د شاو لې رارحیم الله دیلووی دا معم ک ده چې کادو کووننا لې بدان. ذې دې د شېدا خلل په د باندې را پن په د او په قبره عرش وروغي لکه نن ځانګ بندمړ شي مشرکان راون شي په قبر باندې عرش منوي د دې وجه نبی له سلام فرمایلو لا تجلو قبري واسن يو بدو زم قبر بدرغان جوړوي چې دا دې بندي کوی راون دی کی عرسه منوي او اجتماعات کوی دا بنه کوی نو درېمانه دا کادو نه نیزی دا خلق جشی پا دباندرہ پند پس دمرنا پا قبر من جوری شروع کی اوورس پی مناو کی لکن انچان ایکان بندگان لڑشن خلقی پا قبر من جوری کی اوڈو کی خرسائی پیسې پی ڈھولائی دا با قیدہ خلق قلوائین نماز و ربیم رابلا مخفض ربا و شریک نجڑوم دا اللہ سرسو کرد دا شراکو دا رد گئی دشریک التصرف و ایتینن زواق دار نعمت حاصلران زرران د پکورو زرار ولا رشدان د پیدین نوایا لیو جیرنی مین اللہ نشیخلاص ولے ما در دالانا نمیشخلص ولے احدن سورکو ولن اجیدو زنم مما بی دالانا زید بنای ملتحدا زید پنا इला बलाग मिन अल्लाह मगर वो बलियो बलागन रसूलकुम रसूल अल्लाह طرف نا مفول مطلق دے فعل حظر الا ابلغ بلاغان رسولکم رسول دا اللہ طرف نا و رسالات او احکامات دال اللہ او میاس اللہ او رسولا ہا سوچ خلاف کی دال اللہ او رسول اللہ نان یقین اندل اور د جانم د ہمیشہ به دیکے ہمیشہ ته زاره او سر دی چې د خلک مایوادوننو اغا چ رالی شي د او دغې نه ذا پهاللمموننا نظر د ف بشي منه دفو ناسران څو د ډیر کم زور یم داانقللو عاد دا او ډیر کم د عاددن د شمیران کولوای ن قریب ما تووادوننو نه پشر فلم وا نه دریم نیم بوا چې زیاده غوښتل او له شي आम्ही जरुर له رب يم متا یا ګرځې در زماره آمدن مودا نیټه عالم الغیب په پټو باندې 팔و زوال غیبی احدا نخ غره کین 팔و زوال غیبی احدا نه خبرې پخپروږي او باندې سوکو نفذ الملغیب بریلیان معنا کین نا خبره بخبره غیبان سوک الا منر تزوام مگرچ پیغمبر خوخ کی نا خبره ایم اگر پیغمبر ته خوخی تو بورتو بے دا الا دایس اس اسلام قد تھی دا او دا منر تزوام اتدا دا فینو اسلو کروسلو خبر دے معنی دا دا لیکن منر تزامر رسولو لاکن سو چې خو کې د رسرساننو نه نو چر کو غیر وری نه نه خبر دا دی په نو لوکوم من بیا د من خل پې رسسوده لږي مخکې اوروسو د نه رسدن ملکه ساتون کې ملک لږې ساتی دا کوي دانه چې غیر وری او که نه داات مطلب دا چې پیغمبر باغې چې پهغې پوږ مخک یادې سوی وینځم کې کولی ندی اقری او ماتوادو نو زه نه ام په غو باندې د دې مطلب داشو چې پیغمبر باغي چې په غو پویږي چې په غو بنه پویږي پیغمبر باندې امه کېات کې پیغمبر په غو بنه پویږي نه پیغمبر پیغمبر نشو ځکه ستاده او خدادا چې پیغمبر باغي چې په غو چې په غو بنه پویږي نه پیغمبر باندې نبی علیہ السلام خو بغایو نه پویلو دا پیغمبرونو نشو دا تاړې خبره توجیو کړا دایسه توجیجو کې پیغمبر دې پیغمبر یې نو بیسو او دا مطلب نه ده د اسلامونو قطیدان او دا من مرتضا جو فید نو یې سلو خبر ده لکه من ارتضا امیر رسول لکه سوچین او کو کیاګلره رسول ان الله ذو الجہ <سؤال> وق کی اللہ <سؤال> در رسولنا نو دی ور د په انیسو کو یقین لگی مخیر دنا او رسدنا ملک ساتون کی یا علامات افکار کی اللہ ان قدب لو رسالات ربیهم چه رسول دی ام بیا او پیغامات د خپل رب ورا انبیاء د خپل رب پیغامات رسول ني دې کې سکو تاین د کړی په حاتو بیمال دي په حات کړي دا الله پاږي چې دوسره دي وا اسوا کله شي نه راځه راګر کړي صاحب کې